Bismillah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'ilma. Wa Allah la rusfdia sumithu nitta for oss. Och låt oss dra nytta av det du Rabbi shrah sadri wa amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa min harra Vidga mitt bröst Och underlätta min uppgift Och knyta upp knuten på min tunga Så att de förstår mina ord Amma bad alaikum Mina äla syskon äh, Det här är den sjunde lektionen inshallah. Vi hade den första och andra Nämnt La ilaha illallah Muhammed Rasulullahs betydelser Och villkor Sen tredje och fjärde lektionen talade vi om Tahara, renhet och därefter så övergick vi till Salah-bönen. Och det var det mycket som berörde bönen som vi talade om. Villkor, pelare, etc. Allt möjligt. Och inshallah, nu ska vi påbörja e, Aqid-lektioner, inshallah. Så vi ber Allah att välsigna vår församling och underlätta vår uppgift och göra allt för enbart hans skull Allahumma amin. Den första lektionen så nämnde vi en hadith Som är värd att repetera Där Abdullah bin Amr Återberättade Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, Allah kommer på domedagen att rädda en man Från min umma, ummah Vid alla skapelser Så blir mannen tilldelad 99 skriftrullar Mannen blir tilldelad 99 skriftrullar Varje rulle rullas upp så långt ögat kan se. Och så frågar Allah. Förnekar du något av detta? I dessa skriftrullar så står alla handlingarna. Och Allah frågar honom. Fönekar du något av detta? Har mina änglar skrivit orättvist om dig? Och då svarar här tjänaren Nej min herre. Och då frågar Allah. Mannen. Har du någon ursäkt? Och då svarar mannen. Nej min herre. Och Allah svarar han. Jo, visserligen så har du en god gärning hos oss Och du kommer inte att behandlas orättvist idag Och då tas ett kort fram Ett kort som det står La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah på Och så uppmanar han Till att se på sin våg Allah Azza uppmanar mannen att se på sin våg Och den här vågen har två vågdaxlar I den ena är alla de här 99 skullarna och i den andra axeln Så är det här lilla kortet Och mannen säger Åh Allah Vad ska detta kort väga Framför denna hög av skriftrullar Och Allah Svarar Allas inte orätt idag Så läggs kortet I en av vågarmarna Och skriftrullarna I den andra vågarmen Och så flyger rullarna upp Och kortet väger tyngre Kortet ner på grund av dess tyngd Och med Allahs namn Så kan inget jämföras i tyngd Och denna betraktar Sheikh al-Albani som autentisk Denna hadith Och jag nämner denna eh, Hadith För att påvisa vikten av Tauhid Alla vårt enda mål Är att få inträda Jannah I slutändan Och för att kunna träda in i Jannah så vill vi veta vad som är raka vägen till Jannah, vad är den rätta vägen? Vilken är en vägen till Jannah? Och det är att ha rätt tawhid. Har man inte denna tawhid så har man förlorat vägen till Jannah. Och då hamnar man i Jahannam, Wal-A'yadu Billah. Och därför så har jag mina bröder inshallah tänkt på börja förklaring från en bok som Sheikh Hafiz al-Hakami har skrivit. En lärd som är väldigt känd Som jag kortfattat kommer att berätta om Den här sammanfattningen Av hans bok Har den andra tjej Hisham al-Uqda Sammanfattat Och det är den vi kommer att översätta ifrån Inshallah Och det är allt, allt viktigt Som berör Akida i en muslims liv Allt viktigt Som berör En muslims tro Och allt som man måste veta som en muslimsk man eller kvinna bör veta eller ska veta för att kunna leva efter Allah Azza wa villkor och inträda janna insha Allah. Och den här boken den innehåller också mycket detaljer, mycket överkurs. Så vi kommer insha Allah, försöka väldigt övergripande sammanfatta men också inte bortse från viktiga, viktiga detaljer också. Det för vissa bröder vill också eh, ta del av information mer, mer ingående insha Allah. وميطالرهم دنها بوكن إن شاء الله سو هاترين مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ودي شيخ هشام ألعقدة سوم سامنفتت دنها بوكن أف شيخ حافظ الحاكمي وشيخ حافظ الحاكمي هم بأيناد أهل السنة سفرم سلادة فرن عرابيس كهالدن إي جزيرة العرب دي سوم داقي شنت سوم ساود عرابين وهم في نيكتون Rahimahullah På den arabiska halvan. Och där var han känd redan som barn för att vara väldigt intelligent och ha lätt för sig att memorera saker utan till. Redan som tolvåring så kunde han Koranen utan till Machallah. Och hans syjuh var några av de största på den arabiska halvan. Och en av de främsta syjuh han hade hette Abdullah. Och han bad Sheikh Hakim redan när Sheikh Hakim var 19 år gammal bara. Att börja skriva i frågor. Och det var redan som 19-åring. Sheikh Hafiz al hakimi Började skriva. I ämnen berörande. Akid. Och Sheikh Hafiz al hakimi Dog redan som 35-åring bara. Och innan han dött. Hade han hunnit med. Enormt många. Uh, verk som han hade skrivit ner. Han hade hunnit hela sitt liv. Alltså, hans, hans liv som lärd var ungefär bara, eh, låt oss säga, 16 år. Så det var inte så lång tid. Men under de här åren så har han skrivit 17 böcker, rahimahullah, i Aqida främst, men också i Mustalah al-Hadith och i Fuqh, och Osul al i sira och islamisk historia, med mera. mer. I den här boken som vi kommer gå igenom, inshallah så kommer vi idag först börja med inledningen. Och försöka översätta på denna inledning Eller översätta ur denna inledning insha Allah. Till att börja med Som nämner sheikhin Rahimahullah I inledningen av boken Flera punkter Som en muslim ska veta Och som många muslimer säkert redan lever ut efter Fast inte kan på ett akademiskt sätt Utan de flesta muslimerna De tillämpar dessa men de har inte studerat dem på ett akademiskt sätt. Den första punkten i inledningen är på arabiska att Allah ta'ala khalaqa al-khalqa Den första punkten att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat skapelserna för att dyrka han. Och bevis på detta är exempelvis äjan i surat dhariyat vers 56. Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de ska dyrka mig. Och det är av ren och av Allahs visedom, eller visdom, att han inte har skapat dessa skapelser. Och gett dem en själ lädes. Utan att dessa behandlar, utan också ska få stå, få stå till svars för det. Så denna människa som har denna kropp, hjärna och förstånd och själ har inte skapats för evigt. Utan Allah azza wa har lagt ut riktlinjer för denna människa som denna människa ska följa. Följer han dem eller inte, han kommer oavsett detta få stå till svars för det han har blivit skapad för. Allah azza wa säger i surat min muminun i vers 115. Här är symptom. En skala på en akum är bättre. Och en akum illegina lät av djurön. Trodde ni att vi skapade er för gärna? Och att ni inte skulle föras tillbaka till oss? Är livet bara en lek? Är livet bara en slump? Har vi blivit skapade för gärna? Eller är det en mening bakom livet? Och det är den första punkten. Som diskuterar att Allah Azza har skapat oss för att dyrka honom igen bort. Och då frågar sig många vad ska vi stå och be? Ska vi fasta hela tiden? 24 7 Är det det livet går ut på? Nej. Allah Azza wa Jalla säger, salati, wa nusuki, wa machyaya, wa mamati, alamin. Säg att min barn, min dyrkan, mitt liv och min död är för Allahs skull. Eller är för Allah. Ingen eller ingen sida Så din sömn Om du har rätt avsikt Så kan den vara för Allah Allas skull Om du lägger dig och sover Och vissa dag då du ska upp Och kämpa för ditt levebröd Som är halal då Och du ska upp på nästa dag I ditt liv då du är vaken Och undviker det som är haram Och strävar efter det som är halal du sköter dina böner och din dyrkan då har du funnit den här balansen och hela den här balansen mellan att utöva dyrkan vare sig det är eller fasta eller något annat och de mänskliga behov som vilken människa som helst behöver finner man den här balansen så är allting dyrkan det gäller bara att ha rätt avsikt och göra det för Allah Azza wa Jalla's skull på den andra punkten där att subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kommer sända tillbaka dessa skapelser, alltså efter deras död så kommer han att återuppliva dem för att ställa dem inför rätta beroende på hur de utfört den dyrkan de skapats för. Beroende på hur eller om de överhuvudtaget har utfört den virkan som de har skapats för och detta är all, av Allah subhanahu wa ta'alas rättvisa subhanahu wa ta'ala Allah wa säger i surat Al-Jatia vers 21 och 22 Allah azza jall, i surat Al-Jatia säger tror de som begår orätt att vi ska ge dem samma behandling i livet och i döden som vi är de som tror och lever ett rättskaffens liv hur illa dömer de inte så hur kan man jämföra de rätt trogna och rättfärdiga som har avstått från det Allah Azza wa beordrat dem att avstå ifrån och endast försökt att gå i den halal väg som Allah har ritat åt dem? Hur kan vi jämföra dem med de som har brutit mot alla regler? Med de som har brutit mot alla regler och inte brytt sig om Allah Azza wa direktiv som var för vårt eget bästa? Så för den som säger att ingen älskar Allah så mycket som mig, ingen älskar profeten Sallallahu Alaihi Wasallam så mycket som mig, men ändå i sitt liv trotsar och motsäger sig dem och utför handlingar som profeten Sallallahu Alaihi sallam blev sänd för att avråda oss ifrån, hur kan denna människa säga ja, ah, men jag tror gott om Allah. Den som tror gott om Allah, han gör gott för att få Allahs barmhärtighet. Så där dyrkan många folktalar om eller denna den odyrkandom befinner sig i den är falsk och den är en lögn. Så Allah عز وجل han säger i surat Ad-Dhariyat som är så sura Al-Jathiyah, om hasiba alladhina ishtarahu as-sayi'ati an naj'alahum kal-ladina amanu wa 'amilu as-salihati sawaa'an mahyahum Allah Allah har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte och för att var och en ska få den lön som han har förtjänat. och ingen tillfogas orätt. amanu salihat Så Allah Azza wa Han har förbjudit sig själv. Från att utöva orättvisa mot någon Allah Azza wa Jalla Harramad eller ala nfsi. Innan Allah Azza wa Jalla förbjöd Orättvisa bland sina skapelser Så förbjöd han sig själv Han gjorde det haram för sig själv Allah Azza wa Jalla gjorde det haram för sig själv Att vara orättvis Att utföra zulm mot någon På den tredje punkten Så definieras Ibadah, dyrkan Vad är dyrkan? De det är väldigt ologiskt att när man vet, om du frågar en muslim, varför är du skapad Varför har Allah skapat dig? Då säger han, för att jag ska dyrka han. Okej, okay. vad betyder det att du ska dyrka han? Då blir han tyst. Eh, vi ska inte vara orättvisa. Många av dem, ja ah, det är en definitionsfråga. De, de kan inte förklara i ord. Fast de lever ut efter det och det är inga problem, inshallah Men många andra, de säger, ja vi lever för att dyrka Allah. Och så lever de egentligen och jag allt för att trotsa Allah, subhanahu wa ta'ala. سورة تريدي بونتن تعريف العبادة أقدوها من طاجتب شيخ الإسلام ابن تيمية بن تيمية رحمه الله دفن يكون سوم أر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوالي والأفعال الظاهرة والباطنة س ابن تيمية رحمه الله دفن يرد دي عبادة ديركان سوم عبادة أرن كوليك تيرم فألت الله عز وجل السكار och blir belåten av. Eller blir belåten med. Vare sig det är form av tal. Eller handling. Oavsett om de är synliga eller dolda. Så det är det, är det här som är i bäda. Allt du gör i ditt liv. Vare sig det är när du pratar. Eller när du handlar. Inte när du handlar i affären. Alltså det du gör. Det du utför. Dina handlingar. Alla dessa. Vare sig de är synliga eller dolda ska vara i enlighet med Allah Azza wa Jalla regler och villkor för oss. Så länge de gör Allah Azza wa Jalla belåten och kan älska dessa handlingar så är det dyrkan. Den fjärde punkten som är den största som vi kommer gå igenom mer ingående det är Allah ta'ala ala bani Adama Allah subhanahu wa ta'ala har av Adams söner tagit tre vittnesmål eller avtal eller eder eller löften massa synonymer som inte riktigt motsvarar det arabiska ordet mithaq men det är väldigt nära så den första eden eller det första vittnesmålet det gav alla skapelser innan de ens föddes innan de ens föddes الله عز وجل سورة الاعراف اي باش 172 واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه اننا كنا غافلين Allah Azzawajal säger, och när din herre låter nya släkten utgå från Adams söner, begär han av dem att de ska vittna om sig själva. Och Allah frågar om. är jag inte er herre? Är jag inte er herre? Och då svarar de, jo, vi vittnar. Och detta sker för att ni människor inte på uppståndelsens dag ska säga, om detta var vi inte medvetna. Och den här, det här vittnesmålet, det är ingen människa som kommer ihåg det. Det är ingen människa som minns det. Och det är av Allah Azza wa Jalla, rättvisa att vi inte får stå till svars för detta vittnesmål. Men finns det en ed som vi har svurit inför Allah? Finns det ett vittnesmål där vi har vittnat att Allah Azza wa Jalla, är vår Herre? Ja. Det är för Allah Azza wa Jalla, har sagt i sin Koran och det tror vi på. Och tror man inte på en minsta bokstav av Koranen så är det kuffer och, alla, och, alla och Så vi är försäkrade om att det här vittnesmålet det har hänt, därför Allah Azzawajal har berättat det för oss Även om vi inte minns det. Men detta vittnesmål kommer vi inte få stå, få stå till svars för Därför är Allah Azzawajal är den rättvisa Och kommer endast döma oss efter det vi har vittnat Till under det här livet Den andra eden, så den första eden, det var, eller vittnesmålet Det skedde innan vi ens föddes då vi blev uttag utförda från Adam alayhi salam det andra vittnesmålet det är mīthāq al-fiṭrah mīthāq al-fiṭrah det första första vittnesmålet det heter det och det är många som brukar höra det här ordet säkert oh, han är fortfarande en ren fitra Eller han har fortfarande sin fitra Och vad är fitra? Den här fitrans ed Eller vittnesmål Den innebär att Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala har skapat oss Då vi ännu vittnar Till vårt, vårt första vittnesmål Alltså det enda vi har gjort Innan vi har blivit födda det är det vittnesmålet vi vittnade om att Allah Azza var vår Herre. Så vi har bara ett, ett gott rent kapitel bakom oss. När vi kommer in i det här livet, kapitel med en god gärning, om det ens går att kalla för en gärning. Där vi vittnat om att Allah Azza wa är vår Herre. Och därför säger Allah Azza wa Jal i Koranen då han beskriver... دان فطرة يسورة الروم بعد أن أعود بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يدي من مهلا دين خال وتن رينا يشبرون دين الحنيف حنيفة دين رينا Ursprungliga tron, den tro som Allah vid skapelsen la ner som naturens norm i människan. Det här är fitran som förklaras här i versen, som en naturens norm i människan, alltså det är naturligt till naturen. Enligt regel så föds vi med denna rena akida, den rena fitra och, och ingenting uppas i Guds skapelse. Det äter vi delar i sjallkilla. دهاي اللي رأى الله سبحانه وتعالى في السنة الطمثث من فطرة، أو كصححين ألسو يبخاري ومسلم، وتبليت أبوه روا رضي الله عنه وأرضاه أطوفيت عليه الصلاة والسلام صح، ضاريني ثد ثد سميء فطرة، ضاريني ثد ثد سميء فطرة، إلا رفضنا ملة ينعن رواية دنا ملة ألسو أف إدنا religion، سيدان سو أمان لسانه وسنا فيرجلر. اليهودة، كريستن، اللي ما جوصي. سمّفهيت إلّر، سمّفهيت أنصاره عليه السلام، صح. كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه، وينصرانه ويمدسانه. سو بريبون، أبن كفارس بون، مشركين بون، دم من فطرة، من سيران دنا فطرة، دن في فرينس إلّر هيل تاس Genom deras föräldrar. var sig det judar, kristna eller majus. Eller något annat. Profeten S.A.W. han ger tre exempel här. På det som var äh, alltså, tre tydliga exempel på den tiden. Så grunden i människan är tawhid. monoteism. Det är grunden i alla människor. Och äh, Iyad bin Himar och ett berättar i Sahih Muslim att Rasulullah S.A.W. säger en hadith kudsi أت الله عز وجل سير أن حديث قدسي بتيدر التروفيت صلى الله عليه وسلم سير أن حديث بعد الله سكت سودي الله سؤود فس إنت أود شمس طوري كورانا يتنظم يؤثر براتا دي أن حديث سودي عارة حديث قدسي الله عز وجل سير دن حديث قدسي يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم Säger, shanare, rena, och harramat alaihim maa ahlalto lahum. Allah Azzawajal säger Jag har skapat mina tjänare med den rena ursprungliga ton. Sedan så har tjejatin Kom kommit till dem och ryck dem bort från sin tro eller bort från sin religion, sin din och förbjudit för dem vad jag har tillåtit dem. På samma sätt som Bani Israel, Allah Azzawajal hade gjort vissa saker halal för dem Surde är det haram för sig själva. Och vi har sagt tidigare att inte ens profeten Allah sände sändebud hade någon rätt att göra något till halal som är haram. Eller vice versa. Bara Allah Azza wa Jalla är al-Sharia. Och al-Sharia på arabiska betyder inte bara gata. Al-Sharia är den som lägger sharia. Lagstiftaren. Det är al-Sharia på korrekt arabiska. Och det är Allah Azzawajal som är al-Sharia, den enda och detta, det var Allah Azza wa Jalla sändebud Har sänds på grund av Det tredje, det tredje vittnesmålet Vi sa att det första, det var det första vittnesmålet Där Allah Azza wa Jalla lät sina känner vittna Om att han är vår herre I det andra vittnesmålet Eller det andra eden, då föds vi med fitra Då vi fortfarande är rena Det enda kapitlet som vi har bakom oss det är det första vittnesmålet Det tredje vittnesmålet Och det är det som vi får stå till svars för Och det är anledningen till att Allah Azzawajal, har skickat och sendt sina sänderbud För att påminna kärnarna Om det första vittnesmålet Som sagt så sa vi att ingen kommer ihåg Ingen människa kommer ihåg det första vittnesmålet Inte ens profeterna Inte ens Allahs sänderbud minst detta vittnesmål. Och de blir påmindda om det av Allah Azza wa Jall, genom uppenbarelser de fick genom Gabriel alayhi Eller Musa exempelvis, genom att Allah Azza wa direkt till talade honom. Allah Azza wa talade direkt med Musa och kallade Allah Musa taklima. Så Allah Azza wa i Koranen. Så den tredje idén är den eller vittnesmålet, al-mithaq al-thalith. Och det är därför Allas sändebud sänds Och det är därför Allah Azzawajal sänd ner sina böcker Vare sig det är Taurat eller Injil Eller Koran Därför har Allah Azzawajal sänd ner sina ord För att förnya Det första vittnesmålet Det första vittnesmålet Som vi gav Allah Azzawajal Som vi glömt det har dessa sändebud återsänds till oss eller sänds till oss för att påminna oss om. Allah Azzawajal säger i sorten till, till Nisa vers 165 Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord för att människorna, efter att ha hört sänderbuden, inte ska kunna skylla på okunnighet inför Allah Azza wa Så det Allah Azza wa håller mänskligheten till svars för är sänderbudens budskap av påminnelse. Däremot så ställs ingen till svars för det första vittnesmålet som sagt, som ingen människa minns. Därför att Allah Azza wa återigen upprepar jag, han är den rättvisaste. Och han är den vise och jag upprepar det här kanske väldigt många gånger men det finns ibland vissa eh, personer som även anser sig vara praktiserande då de går igenom en viss svårighet så börjar, börjar shaitan komma till dem och viska i deras öra Varför är Allah så här mot mig? Varför just jag? Och profeten alaihissalatu wassalam han säger en mycket värdefull hadith, mycket dyrbar hadith Iza ahabba Allahu abdan ibtalah Om Allah älskar en tjänare så prövar han, han. Och hur mycket du än tycker att dina prövningar är outhärdliga och att du belastas med mer än du klarar av så är de ingenting jämfört med vad Allahs sändebud har gått igenom. Se bara på profeten alaihi salatu wassalam. Profeten salatu kom till Quraysh. Först fick han budskapet ensam. Och han blev trakasserad. Och utskrattad. Och kallades för massa öknamn. Om en av oss idag skulle sätta sig i sin klass, inte ens i sin klass Med tre kompisar, eller en kompis Så faller han direkt för grupptryck Han skäms För att säga Vad han står för Han skäms för att sticka ut med det Allah Azza wa beordrat han att uthöra Kan du då inbilda dig Hur det var för profeten När han var själv i en hel stad Och folk kallade han för öknan Och skrattade ut honom När profeten sallallahu alayhi wa sallam Efter att han hade mist sin fru Khadija Hon som gav honom omsorg i hemmet Hon som gav honom kärleken efter de hårda da'wa dagarna När han miste henne Och sedan den politiska vingen samma år Hans farbror Abu Talib som skyddade honom mot förtryck Och detta året kallades sorgens år Amil Huzun Så gick profeten alayhi salatu wasalam till ta'if. En by som heter Ta'ef. Och ählet Ta'ef, folket där, hade skickat sina småbarn. Och sina, hur ska man säga, oanständiga folk fram till profeten A.S. Och de tog emot honom med svordomar och kastade sten mot honom så tills att han... Fick stenarna på sitt... Och frågade professor om han ville att han skulle... ...mellan två berg... ...mellan två berg som var... Eh... Tänk om Allah Azza wa ...gör av deras... ...barn eller barnbarn... ...folk som dyrkar Allah Azza wa Så denna person... Nu gick jag lite... ...offroad... När jag, vi pratade om att Allah Azza wa Är den rättvisaste Men det är viktigt att nämna Den här personen som ger, går igenom svåra prövningar Jämför han sig själv Med de prövningar profeterna wassalam, Fick så är det ingenting Vem av oss har fått en oerhärdlig prövning? De prövningarna profeterna Och Allahs sändebud fick Är oerhärdliga som inga vanliga människor får Att man ska slakta sin egen son Som Ibrahim salam när han blir orderad vi ådrade att slakta Ismail. Så det är tuffa prövningar som inte ens vi kan mäta våra prövningar vid. Så som sagt så är Allah azza wa den rättvisaste och skulle aldrig ställa oss till svars för något vi omöjligtvis minns. Samtidigt så har Allah subhanahu wa ta'ala förstärkt sina sänderbud med uppenbarelser, mirakel och bevis på deras sanningsenlighet. Alltså det, han har inte bara sänt folk som enbart eh, har fört sina argument med tal Utan Allah a.s.w. förstärkte även sina profeter was-salam med uppenbarelser, mirakel Och bevis på deras sanningsenlighet Och efter att ha vittnas, vittnat till sändebudens budskap Så stabiliseras man vid sin fitra Antingen så återvänder man till sin fitra eller så förstärks ens fötra Av dessa budskap som profeternas eh, Må Allah Fridvara över dem Antingen så blir man förstärkt Av deras budskap Eller så avviker man Från sin fötra Och nekar budskapet Så den som vittnar Har två vägar framför sig Antingen så återvänder han Och är lojal Till det första vittnesmålet eller så avviker han och sviker den ed eller det löfte. Han gett Allah Azza wa Jal de två tidigare löftena. Det första vittnesmålet och fytran som han har fötts med. De enda undantagsfallen där detta vittnesmål, det sista, det tredje inte gäller. De är fem stycken. Och det här kan vara lite intressantare att tala om för vissa. Så det är värt att veta att det är fem sorters människor som ej Vittnat till sänderbudens budskap Eller jag har upplevt dessa budskap Den första är en person som är helt döv. Den andra är en person som är väldigt gammal Så att han inte förstår Den tredje det är en efterbliven person Som inte heller förstår Den fjärde Sortens människor, det är ahlul Fatra. Det är folk som levde Fast som levde mitt emellan sänderbudens eh, Som blev sända Så att de fick aldrig något budskap Assalamu alaikum. Här kör jag nu. Okej, okay, någon får säga hur långt vi kom där, för jag har haft lektion för mig själv här och pratat med mig själv. <laughs> kan någon säga hur långt vi kom, Mishalna? Ja, perfekt. Det var inte så långt bort. Nämnde jag eh, det här med barnen? Alltså den sista punkten. Skär, Bra, det blir en bit <laughs> Inga problem. Eh, jag nämnde att profeten sallallahu alaihi Det här bara ett ögonblick. Människor som inte kommer få stå till svars för det tredje vittnesmålet och det tredje vittnesmålet var att Allah azza wa har sändt sina bud. Och i den hadithan återberättad av Abu Hurairah radi anhu wa arda, säger profeten ta alayhi salatu wa salam, fyra yahtajuna yawm alqiyam. i rasam överklaga på domedagen. Rajulun asan sum itahna gut, och en dum man. En efterbliven man och en harm Och en gammal en en äldre man eller en gammal man. Och en man som Jag sa att det finns något som heter Ahlul Fattara. Jag sa att det finns något som heter Ahlul Fattara. Det är folk, ett folk som inte har fått något sendebud skickat till sig. Få am al aṣamu fayyūl danda bi sayir. Rabbī lāqad jā al-islam wa ma asmāʿu shayā. O Allah, Islam kom och jag hörde inget. واما الاحمق فيقول اقتني اكتب لي ابن ما نصير او والله ربي جاء الاسلام وما اعقل وما اعقل شيئا اسلامكم مين هرر ويا فهمت دنج وأل... واما الهرم فيقول دن جمل ما نن سي ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا دنج جمل ما نسا اسلامكم ويا فهمت وام الذي مات في فتره فيقول اقتن صندوقه باهل الفتره دي فولك سمال دو فيكنوت سند بد ما اتاني لك رسول och min herre, jag fick aldrig något sänderbud. Och då så kommer Allah Azza wa göra en prövning till dessa. Dessa får en prövning. Och i den här prövningen så gör Allah Azza wa en eld och beordrar dem att inträda elden. Och de som lider Allah Azza wa Jalla och inträder elden den här elden kommer att vara skila, eh, den kommer att vara kylig och fredlig mot dem och de inträder Janna och de som vägrar kommer att falla in i Jahannam och, och Billah. Sen den femte punkten, den femte sortens människor som inte står till svars för detta budskap eller det, det tredje vittnesmålet var de små barn som har dött. Det råder ingen ikhtilaf sa jag när jag pratade för mig själv. Det råder ingen ikhtilaf att muslimernas barn inträder janna. Men det som det råder ikhtilaf om det är barn, icke muslimernas barn. Och där finns det tre åsikter. Den första åsikten Uh, Ibn Al-Qayyim Rahimahullah är en av dem som håller den åsikten. Uh, Där förespråkar om att även barn kommer prövas precis som de fyra ovan nämnda, som de jag tidigare nämnde. Den andra åsikten som är den starkaste allahu A'lam uh, den förespråkar Imam al-Nawawi och de flesta andra lärda också. Och det är att alla barn oavsett vad för religion deras föräldrar har är i Jannah. Alla barn. Och då hänvisar honom till en hadith som finns i Bukhari. Där profeten alaihi salatu wassalam, berättar om en dröm han haft. Och i slutet av hadithen så säger han. Den långa mannen var Ibrahim. I gården i Jannah. Och barnen omkring han. Har Ibrahim alaihi salam. Alla barn som har dött har Ibrahim alaihi salam. Vårdnade någon i Jannah. Som att han som. Ta hand om dem. Och så finns det en tredje åsikt. Som en del dessa barn som har dött och då har de ett med de andra bevisen som finns hadithen som vi nämnde om fitra om att alla föds med fitra och sen förvränger föräldrarna deras sen var det en fjärde punkt ett fjärde vittnesmål som är exklusivt och enbart gäller Allah عز وجل Och det är det sista och fjärde vittnesmålet. Och det här är som sagt exklusivt för Allahs profeter och det innehar tre villkor. Alltså det här vittnesmålet som profeterna, alayhimus salatu wassalam, fick vittna till innehar tre villkor. Det första villkoret, är att de ska tillämpa Allahs religion och kalla till hans budskap. Först och främst ska de tillämpa Allahs religion. Räcker det att de följer Allahs religion själva? Nej, de måste kalla folk och men mänskligheten till dessa budskap. Det andra villkoret är att han, profeterna eh, fråga, ska tro på alla profeter efter han. Oavsett om han har blivit sänd med en bok och visdom. Allah sänder flera sänderbud med, med böcker och visdom. Exempelvis Mose, salam med Taurah och Isa med evangeliet. Och oavsett detta så ska dessa profeter följa den profet som kommer efter dem. Det som kommer efter uppdaterar det de har haft. Så det är den senaste profeten alayhi salatu med med det som Allahs budskap avslutades med profeten alayhi budskap. Det tredje Det är att tro på och följa Muhammed sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Om dessa följerslagare upplever hans budskap Och det därför är därför Isa alaihi salam Uppmanade sina efterföljare att följa Muhammed sallallahu alaihi wasallam Men efter det så förvrängde de i sina böcker och dolde dessa klara bevis som de visste stämde men de var rädda om sin status dessa präster var rädda om sin status i samhället och att förlora det de hade uppnått och de började dyrka Isa a.s.m. och hittade på en ny religion som Isa a.s.m. inte ens uppmanade till eller kallade till någonsin och det var det fjärde och sista vittnesmålet och det var slutet av inledningen det är någon som har lagt en tvåa hör ni mig inte nu fortfarande Ah, Därför det är färdigt Jag har inte om hela lektionerna, så. <laughs> Barakallah Det här var det fjärde och sista vittnesmålet Som enbart gällde profeterna Allahs sändebud. Och det är med det cheychen hafiz al-Hakami Avslutar inledningen På sin bok Och inshallah nästa gång Så kan vi börja med att kategorisera De olika, det finns två olika kategoriseringar سمعنا من الرسم بوك إن شاء الله سنستغن سبريا ب بما تلاسفكهون آذ أو توحيد إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ويجب أن تتسوقك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا